Собака мовчав. Говорити Шера не навчили. Просто біда. Ні, не можна. Андрій не зрозуміє. Не пробачить. Неможливо. Знаєш, Шере, я вмовлю його залишитись там. А гроші віддам теж йому. Це буде правильно. Щоб він не зовсім постраждав. Я ж добра. Просто так вийшло. Поїхали в агентство. Тільки якщо Като наважиться. Але це ж їхні стосунки, правда? А ми будемо жити, будемо пам'ятати. Насті хотілося плакати. Але щастя виявилось більшим за сльози. Шер подивився на Настю зневажливо. Але кого хвилює собача зневага? На кожного Шера... Знайдеться свій гастрит. У кінцевому результаті всі взаємозамінні. Всі. По машинах, крикнула Настя. Гастрит швиденько зайняв переднє сидіння. Шер зашкандибав до під'їзду. Шер, до мене? Покликала Настя. Боксер зупинився, повів вухом. Задньою правою лапою почухав бік і розлігся біля дверей. Добре. Настя зітхнула. «Я заведу тебе додому?» Вона підійшла до собаки і погладила по голові. Шер сердито загарчав. Потім трохи подумав і хапнув Настю за руку. «Ти що, з глузду з'їхав?» «Я сказала, додому!» Настя спробувала заспокоїти собаку. Але Шер вирвався, відскочив і загавкав. Це був ультиматум. «Ти хочеш жити на подвір'ї?» Я куплю тобі будку, а зараз додому. Шер ліг, зітхнув, поклав голову на лапи і заплющив очі. Земля вібрувала і пахла. Але це були чужі кроки, чужі птахи, чужі машини і чужі запахи. З цієї хвилини Шер чекав на Марка. Настя сіла в машину. Гастрит з розумінням подивився на неї. «Дворняга вона і є, дворняга», – дзвякнув мобільник. «Настя», – пролунав голос Ігоря Львовича, – «ти де?» «У Приїдусь в агентство». «Не поспішай. Питання з Марком, здається, розв'язалось. Я ще передзвоню». «Розв'язалось, то розв'язалось», – байдуже подумала Настя. Вона повернула ключ. Машина лагідно і м'яко загуділа. Треба купити Андрієві каву. Марка немає. Спека африканська. Емірати це в Африці? Отак. Завези, й кинь. І знати ніхто не буде. Я схожа на дітей капітана Гранта. Або на 15-річного капітана. Плили, плили і приплили. Від нічого робити я йду на сніданок. Хочу свинини, болю в шлунку. Все нагадує про холестерин. Я тягну офіціанта за руку і ввічливо вимовляю. Піг? Я пам'ятала слово на знак протесту. Марк сміявся. Тепер тиша. Офіціант відскакує від мене, як від прокаженої. ха значить, свиня для них як наркотик. Здорово, але небезпечно. Лаура привітно махає мені рукою. «Ти куди вчора поділась? Ми з Марком так добре посиділи, поспівали, нас ледве виставили. Хами! На море поїдеш? Жарко. І без Марка, – відповідаю я, і відчуваю себе поетом. «А де він?» – а врешті схаменулася Лаура. Не знаю. Вдома не ночував, по хвойда пішов. Як тут із цим? Та і як і всюди, знизує плечима вона. Сьогодні Лаура у блакитному. А що колір якраз для слонів? Мені подобається. Офіціант щось розгнівано белькоче адміністратору, показує на мене пальцем. З кухні смердить. На мене сходить. Народна мудрість не все те золото, що блищить, Не все заднице, що пердить.